Azken urteetan emandako fenomenoa da, eta hainbat arazo suertatzen bitu Frantziako Inspekzio Akademikoaren arabera. Arazo ekonomikoa batetik, Frantziako Estaduak haien ikasketa gastuak ordaintzen bituelako, baina haien gurasoek ez dituztelako bertan inpozik ordaintzen. Eta bestetik arazo linguistikoa. Gehien txuenek ez dutelako frantxizan menperatzen, eta ezin dute ikasketak behar erritman jarraitu. Horri gehitu behar berez, endaian, bizibiren gipuzkoarren kopuroa ere haundia dela... Jamatxitxe Salaberri endaia kauzapezaren arabera, iskuntzaren arazoa, aman urte barru ez da problema izango, baina arazo ekonomiko horri atera bide baten bilatu arte 2006 garren urtera arteko epea eman dira gauzak aztertu, eta bitartean, eldumenik asturtean, hegoaldeko ikaslei eskola publikoetako ateak iztea erabaki dute. Jamatxitxe Salaberri. Ez da posible ez eitzia hola, bon, ganen uh, sartzean, ganen urteko sartzean, e, ikusi dugu, eta berriun aur beste eskoletik etortzen zirenak, egunero, Hori ez dugu posibilizeitzia, behaz, hartu ditugu eta zonbeiten hori, bat ez ditugu berriak usten sartzen ezpalin bat dute, nahi bat edo arriba bat, fin, okay. jadanik eskola gure eskoleetan, hori eta ama eskolea eta E, direktuki e, eskola eta elementer hoietan, e, e, ez ditugu ere hartzen oain dira hemen bizi. Bukatzeko, irudi baten egiteko, datu bat. Endaiako eskola publiko eta privatuetako irumila eunda hogeita behatzi kasletarik, bosteunda iruro geita amasazpi egoalden bizi direla eta egunero joaiten direla endaiara ikastera.